метежи, терористи, анексиране, хибридни войни, расови, религиозни сблъсъци, хора, които искат автономия, беженци, имигранти, радикален ислям. Всички тези теми едновременно се борят за вниманието ни. Нощта срещу събота показа как за пет нощни часа може да започне и да приключи споръжение военен преврат в съседна Турция. Резултатът 290 и 1400 ранени, над 6000 задържани във с провалилия се опит за преврат. Вчера бяха отстранени от длъжност 2740 и турски съдии и прокурори, като се очаква и те да бъдат задържани под стража от днес в Турция обявено извънредно положение, от другата страна на Черно море, в Армения, макар и самата тя не е на море, въоръжена опозиционна група за взем полицейски участък в Ереван, задържа като заложник, заместник-началника на полицията. Как на този размиран фон изглежда темата за Черноморската зона? Сега това ще обсъдим с Луиза Славкова от Европейския съвет по външна политика тя всъщност е Експерт точно по Черноморския регион. Добър ден. Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели. Всички се питат какво беше това в Турция, преврат, опит за преврат, театър, остроумно някой написа, че превратът в кавички е успял, защото сега Ердоган ще прави каквото си иска, започна с масови арести и готовност да върне смъртното наказание и извънредно положение. Вие какво мислите? В такава среда на мъгла, дори бих нарекла, и аз е доста трудно да кажем какво точно се случи и какви ще бъдат последствията. Единственото, което можем да правим, е стъпка по стъпка да гадаем и да се опитваме да възпроизведем събитията от нощта петък срещу събота. Това наистина беше опит за военен преврат и аз съвсем не съм склонна да се доверя на тезите, че Ердоган е бил този, който е инсценирал цялата тази ситуация. Другата теза е, че изтекла информация. Той е по-рано. По затова и на на. Ердоган е била толкова успешна. Аз съм склонна да се, да се доверя по-скоро на тази тези и ще ви кажа защо. Вие знаете, че имаше няколко статии наистина в последните месеци. Може би първата излезе март месец, втората беше април и след това имаше няколко статии май месец, които предполагаха именно това. Готвене на една чистка от ам, тази част на администрацията, най-вече обаче в военните сили, които са противници на линията на Ердоган. Да, може да ги наречете про-гюленски сили, ам, но със сигурност са унази част от армията, която не е става твърдо зад Ердоган. Това са военни, по-скоро втория шалон и ние видяхме чудесно факта, че петък вечерта нямаше едни силни генерали или адмирали, които да застанат лично зад, за този опит за преврат. Имаше съобщение, имаше така наречен съвет на мира, който цяла вечер а, показваше съобщения по държавната телевизия, също а, обхваната от а, преврата джиите, в които съобщенията заставаха за демократичните ценности на една демократична държава, възстановяване на демократичните права, устой, институции, едва ли не. А, така че съм по-склонна да се доверя на тази именно втора теза, че е имало готвена чистка от а, Ердоган в администрацията и в а, армията, и като реакция на тази чистка всъщност беше този доста зле подготвен опит за военен преврат. Също времено с това ние видяхме, че беше арестуван ръководителя на военноморската база Инджерлик, всъщност това е мястото, откъдето излитат американските изтребители за атаките си над Ислямска държава. А, това беше едно от първите изненадващи действия по времето на преврата. Спомняме си спирането на електричеството за а, тази а база. Още един интересен детайл, който научих от а, вестника Ред. Генералът, който движи така наречения преврат, е бил военно аташе в Израел. Неодавна Турция стопли отношенията си с Израел. Да очакваме ли обрат? А и като имаме предвид, че всъщност първият световен лидер, с който Ердоган говори, когато, когато укрепи властта си след неуспешния опит за преврат, беше на практика Владимир Путин. Сега, това са няколко доста различни теми, различни комплекси. Ще се опитам по същия начин отзад-напред да реконструирам какво се случи в същата нощ. Първият държавен глава, който излезе и каза «Аз подкрепям демократично избраният президент на тази държава, това е именно Ердоган», това беше Обама. За мен, чисто като анализатор, това беше първия сигнал, че военният преврат ам, е приключил. И че Ердоган отново е взел в ръцете си властта. И въпреки това, Ердоган не се обади на първо място на Обама, който а, първи каза, че Ердоган е а, демократичното лице на Турция. А, така е. Ам, значи, по няколко. По няколко начина можем да четем факта, че имаше арести в базата на, на, на американците, от която знаете, че се извършва голяма част от а, дейностите срещу исламска държава. От една страна, наистина, може би е прекомерната прекомерното прекумер, да, фокусиране, или ако щете паника на турците а, върху това, че може да има външни сили, които са намесени в този, в този преврат. Тоест, това е според мен единия прочит на, на факта, че имаше този арест през, през, през нощти спирането на тока. Но връзката между а, този генерал и това, че той е бил военната шеф в Израел ми се трува твърде, далечна и твърде конспиративна. Знаете, че Израел също беше сред държавите, които веднага ем, направиха съобщение пред медиите, че подкрепят демократичните институции и демократично избрания президент в страната и в никакъв случай това не е начин на направене на политика чрез военен прева да се премести и да се смени едно ем, демократично избрано правителство. И по същия начин, по много топъл начин, отговори пък Ердоган именно на, на това съобщение на, на държавата Израел. Добре, но а, да, тези първоначални сигнали, които а, вървят по линия на предполагаемата от Ердоган конспирация от Гюлен, който се намира в Пенсилвания в, в Съединените щати, ние виждаме как изглеждат на улиците на Истанбул. А, има лозунги, плакати срещу Пенсилвания. Очаквате ли Ердоган да тръгне по тази нишка на антиамериканизма в а, Турция в този момент? Тази нишка е доста тънка и основната разменна монета между Штатите и Турция външно политически погледнато именно отношението към кюрдите. Ако ви добре знаете, Не толкова че... гюлен, колкото кюрдите. Според мен, по-скоро кюрдите, отколкото гюлен. А, гюлен се намира в Пенсилвания, Той е с а, а, да, статут на политическо обежище. Кери доста рязко и бързо реагира, разбира се, на, на предположенията на турската държава, че това е военен преврат, организиран и подкрепен от гюлен, което той самия, разбира се, отрече и каза, че мястото на тези военни варвари е в бараките обратно. Тоест, доста беше ясна и неговата, неговата поне публична реакция. Така че, според мен, реакцията на турците е по-скоро свързана с един отношение на щатите. Единствената, според мен, разменна монета там е опита за натиск на турците спрямо Америка и тяхното отношение по отношение на, на, на войната, която водят а, турците спрямо кюрдите. Това, това е интересно. А, ние знаем, че Ердоган отдавна е силов играч, сега ще стане още по-силов. Особено ба, че... вътрешно политически. -политически. Два-три часа след началото на преврата западните сили го подкрепиха. Тоест, .е. варианта човек, който може авторитарно да упражнява власт бетонирана а, и с път на подкрепа, свързващо обаче репресии в Турция във вътрешен план. Трябва ли да безпокои съюзниците в НАТО, например? Надежден партньор ли ще е на НАТО и на Европейския съюз новото лице на Турция след преврата? Мисля че, това е въп... за да. Мисля, че това е въпроса за 1 милион долара, който всички си поставяме. До каква степен Ердоган е предвидим и надежден? Вие знаете основната теза за това Европейския съюз да иска да е от държави, които са приятелски настроени и са, колкото се може, по-демократични. Именно, че демокрациите са предвидими. Тоест, има едни правила към които те се придържат и това ги прави предвидими и надежни партньори. Така че колкото по-недемократична става Турция, толкова по-непредвидима ще става тя. И възбуждането, използването на такива ситуации, като този опит за военен преврат за, за, вътрешни, ам, някакси, а, ам, за, за вътрешни неща, ам, е много притеснителен. Защото, както виждате, и с... Ам, ам, с цялата тази чистка, която започва в момента Ердоган. С факта, че той успя да извади едни списъци от хора в рамките на 24 часа и да успее да прибере три съдии, прокурори. Три това е една пета от общия брой прокурори и съдии в а, държавата. Е много притеснително. И. Според мен Турция ще става все по-труден партньор. Ам, не и по-трудно нерави... предвидим. И се по-трудно предвидими. До каква степен в тази непредвидимост а, Кост на Турция ще бъдат а, тези 2 милиона и половина сирийски бежанци? Да, те са дори преброени 2,7, дори повече по неофициални, да. по неофициални данни. Това би могло да се превърне в една от най-лесните разменни монети на, на Турция. Знаете, че в момента отпада със сигурност отпадат преговорите по каквито и е да било, по на каквито е да било допълнителни глави за присъединяване на Турция към Европейския съюз. Въпросът за либерализация Това на визовия ли? режим и по същия начин ще отпад. Аз тази сутрин слушах няколко, ем, няколко немски политика, представители на големите партии в Европейския парламент, както и представители на външната политическата комисия в немския Бундестаг. Абсолютно всички са на мнение, че момента с визовата, визовата либерализация за Турция просто е просто умрял така, че за Турция тези 2,7 милиона беженци стават основната размен на монета да получат каквото и да било обзамяна от Европейския съюз. Това означава, че а, потенциалното разиграване на тези козове а, може да придобие много драматичен характер, включително за България. Абсолютно. А дали, дали Европейския съюз направи грешка с а, това, че ще замрази въпроса за визовата ли, либерализация и с а, своята ригидност в момента едновременно подава ръка на Ердоган, от друга страна замразява процесите по присъединяване, което пък ще даде шанс на Ердоган още по-силово да разиграва тези козове, които има. Аз не мисля, че реакцията на Европейския съюз е, е замразяване на отношенията с Турция. Това, което чухме в нощта, петък, срещу събота и първите изявления, които, които чухме от държавни глави на Европейския съюз, ние от Могерини, бяха много внимателни. Те не съдържаха името на Ердоган в началото, го ви направи впечатление. Те бяха единствено и само за това, че процеса на смяна на едно правителство би трябвало да тече по нормалния начин на демократично организирани избори. Това е начина за смяна на политическия елита, не чрез, чрез а, а, а, военен преврат. Спирането на преговорите за, виза, за либерализация на визовия режим е логично ем, последствие от действията на Ердоган вътрешно в страната. Европейският съюз не може да си позволи твърде много прецеденти в отношенията си с прямо държавите съседки ние вече сме влязли в а, някакси, ера на пунктуални транзакционни отношения с съседите си. Ние ви даваме нещо, вие ни давате нещо обратно в замяна. То, тоест не може да очакваме отстъпки от страна на Европейския съюз по тези принципни въпроси. А, много малко време имаме от другата страна на Черно море, макар и без излъз на самото море. В, а, на практика съседната на Турция и Армения също имаше напрежение. Медиите се питаха дали става дума за опит за преврат и в Армения. Заговори се за ударно на поредния замръзен конфликт от времената на СССР на Горни Карабах. Как изглежда това в контекста на събитията в Турция европейските тревоги? Знаем, че Турция винаги е подкрепила Азербайджан, а Русия-Армения. Така е. Ам, значи, мои приятели в Армения се шегуваха, черменците никога не искат да изостават от турците в това отношение, така че ам, видяха, че Турция си направи един опит за военен преврат, да нека се опитат и те. Ам, отвъд тази шега, разбира се, аз не мисля, че има нещо сериозно в този ам, опит за, за преврат. Той дори не е опит за преврат, а е, е... Една група от а, бивши ветерани от а, войната в Нагорно Карабах началото на 90-те години, които се опитват да освободят една друга група а, от военни ветерани, които са политически затворници от известно време. Тоест, от Те тук са... не, не виждате потенциал не, за не. обръщане но... на полачинката в Армения. Не виждам, но вие знаете, че а, конфликта в Нагорно Карабах, колкото да е замръзнал, той толкова се, отмр... се размрази април месец. Вие си спомните, че имаше около 60-на жертви, дори мисля, че Запада още не знае точно колко души са, са загинали в това размразяване на конфликта. Но аз не виждам някаква напротив. Дори в Армения по отношение на Ердоган да ви кажа някакси хората се страхуват повече от секулярните сили в, в Турция, защото те са лонези, които традиционно са по антиарменски настроени, отколкото по-религиозните. Така да, че те е колкото интересно. и да разсъждават, а, не да първично да се радват, че може Ердоган, Ердоган да го няма, за тях страха от това да има по-секулярни сили там е всъщност по-присъствен. По Последен въпрос за много кратък отговор, моля. Има ли значение за нас дали Турция се сближава с Русия в тази ситуация или Турция остава близка до Европейския съюз и НАТО? За нас е по-добре той, Турция да бъде по-близка до Европейския съюз и НАТО. А виждате ли основания за надежда в това отношение след събитията от Патък-Пръзноща? В този момент не. Както каза един анализатор вчера, от опит да направят от Ердоган Мурси, сега виждаме как от Ердогана ще става все повече Путин. Благодаря ви, Луиза Славкова, политолог, експерт по Черноморския регион и програмен координатор в Европейския съвет за външна политика.